Це було сказано з тим характерним притиском, який властивий людям, що скаржаться на кепський апетит, коли вони розмовляють з тими, хто любить поїсти. Начебто погане травлення є якоюсь ознакою моральної стійкості і високого інтелекту. Ця планета вже домовина. Там померло понад тисячу чоловік. майже пошепки вимовив Нові. Справді, справді, Нові. Щодня в галактиці вмирає приблизно мільярд людей. Але не так, як на цьому братусі. Як не так? Нові відповів у своїй звичайній, лікарській манері, лагідним, спокійним голосом, хоча тепер він говорив ніби через силу. Цю тему дозволено обговорювати лише на офіційних засіданнях. Наказ є наказ. А я й не збираюся тут нічого обговорювати, похмуро сказав Саймон. Це дві звичайні зірки. Біс його знає, навіщо я погодився летіти сюди. Мабуть тому, що випала нагода зблизька спостерігати незвичайно велику систему троянського типу. А ще було цікаво побачити придатну для життя планету під двома сонцями. Не розумію, чому я вирішив, ніби в цьому є щось дивовижне? Тому що ви знали про дивовижну смерть тисячі чоловіків та жінок, підказав Новій і раптом попросив. «Послухайте, Саймоне, а чи не розповіли б ви мені, що таке взагалі планета троянського типу?» Лікар стоїчно витримав ще один презирливий погляд співбесідника, а потім сказав. «Добре, добре. Я чогось не знаю, ви не знаєте чогось іншого? Ви ж не знаєте, наприклад, що таке ультразвукове розтинання?» «Так, не знаю», – холодно відповів Саймон. «І гадаю, що це дуже добре». З моєї точки зору, всяка інформація, яка лежить поза межами фахової спеціалізації науковця, шкідлива, бо потребує зайвих витрат інтелектуального потенціалу. Тому я не згоден з поглядами Шеффілда. І все-таки я хочу знати, що таке планета троянського типу, якщо ви, звичайно, спроможні мені пояснити. Так, спроможний. Щоправда, про це вже йшлося на першому інформаційному засіданні, але, може, ви були тоді неуважні. Переважна більшість кратних зірок, а вони становлять третину всіх зірок, має планети такого типу. На жаль, майже всі подібні планети не мають сприятливих умов для життя. Якщо вони досить віддалені від центра, тяжіння своєї зоряної системи, щоб їхня орбіта наближалася формою до кола, то вони аж такі холодні, що на їхній поверхні конденсуються океани рідкого гелію. Якщо ж планети перебувають у зоні теплової дії Сонця, то їхні орбіти не мають правильної форми, тобто принаймні один раз за оберт вони наближаються до того чи того Сонця на таку відстань, що на них і залізо б розплавилось. Однак тут, у системі Лагранж, ми маємо ситуацію незвичайну. Дві зірки, Лагранж-1 та Лагранж-2, а також планета Троя зі своїм супутником Іліоном, містяться у вершинах уявного рівнобічного трикутника. Зрозуміло? Таке розміщення виявляється взаємно зрівноважене. Але заради всього святого не питайте мене чому. Вважайте, що це моя особиста професійна думка. Нові пробурмотів собі підніс. Мені і не снилося піддавати сумнів у чиюсь професійну думку. Саймон неохоче вів далі. Вся система обертається як єдине ціле. Троя завжди перебуває на відстані в 100 мільйонів миль від кожного сонця, а обидва сонця – на відстані в 100 мільйонів миль від неї і одне від одного. Все це я знаю. Я все-таки був уважний на тому інформаційному засіданні. Але чому вона зветься планетою троянського типу? Саймон на мить стиснув свої тонкі губи, Наче через силу стримував якусь лайку. Потім сказав. Таке саме угруповання маємо і в нашій сонячній системі. Сонце, Юпітер і група малих астероїдів утворюють взаємно зрівноважений рівнобічний трикутник. Так вийшло, що астероїдам надали імена Гектора, Ахілеса, Аякса та інших героїв Троянської війни. Отже, а може досить? І це все? – запитав Нові. «Так, вам не набридло докучати мені? Ой, та горіли б ви синім вогнем!» Нові підвівся і пішов геть від обуреного астрофізика. Але тільки-но підняв руку до кнопки біля дверей, вони самі ковзнули вбік, і на порозі з'явився Борис Вернацький – чорнобородий геохімік з широким обличчям і великим ротом.